Gauaren bakardadean, iriko espaloiak itxasori gabeko ondartza direnean, ontzek, beren begietako perla urrekolorez apaintzen dituzte, bihotz galduen lepokoak. Iritik urruti, basoan. Patsi, ezkiaga. Gares, Nafarroa erdialdea, abenduak hogeita bi. Holtzaganean, amabos bat gazte eta aiei begira neskamutikoak, emakume gizonak, haiek egindakoarekin gozatzen. Zei zendu pelikulak? Poesiaren egoak. Egan egiten asmatu zenuen? noski, giro horretan ez dago, lurrean geratzerik. Eta iritsi, nora iritsi zinen? Zeru da azalago. Irren gaineko Jure pasazia Mezu hori sezen ez da Eskola hau delako eskola Ikaskelaz barrukoa bada baina hortik Hortikaragokoa ere izan behar du Kaixo eta onge torri Itakara Itzaren nahotx Jose Ekaitz eta iratiko ikotxa Teklatxon mailan Mari Kilae. Uste, Eta gaur, koldo zubeldia, egunon? Berdin, baitzuri ere. Zenba degu? Amasei garrna, zginenetan. <laughs> gaur amasei zaldibiko, koldo zubeldia Gaur amasei garrna, zaldibiko, koldo zubeldia amasei garna hasi ginenetik, hasi ez ginenetik auskalo. Eta eskadatzetik enmentik, eta mandiotik kantik, eta zenbait hitz golas ere, e, zai, joxere prez dagoelako ez da, joxer? Bai. Bueno, getz berriro dardarkasi baino lehen, Oaztena bilatzer ez da? Asi gaitu zema. Ba. Gaur, asira asiratik, Dani, moizu potolobana, taungit horri, hau xe, itakada. <totipen> Argazki makina gainean duzu. Bai. Beti gainean? Bueno, mendi Juan Eto Rioi tan bai ez. Azten degunean pena? Bai, pena tan izaten geber. Eta zer egin godiogu klik? Bueno, e, Orainko asteontako irudi argazkia hor ba, e, joan dago astele honetan ateratakoa da eta larraun aldea egiten dut. Orainko honetan ez larraun e, gipuzkoarekin muga egiten duen e, Nafarroako erdimende udalerria eta aran adego. Hamazazpi errikunaz e, osatuta dago hor besteak beste ba li, arruitz, astitz, aspiroz E, Baraibar, errazkin, gorriti eta uitzi, emendik e, muga egiten du, horrexa orre, izango dugu e, gipuzko aldera, eta ja behin nabarroan sartutaba gorriti bea eta uitzi ere baiez, eta azken herria e, madoz, madozene autoa utzi eta olaxe abitu ginen. Barran, bar, barranka zeharkatu Eta gure buruak e, Hor uarte pare horretan e, Jarri eta Hortilla ba, Gora lepoatente e, Egin genianez e, Salmiglera Iritxe arte <gülüyor> Eguna ederra, San Miguelen bueno, orkazki kamaratera, eta benetan e, ikusgarria han ikusten zena, ez? E, Laino itxas zabal luze haundi bat, zango e, nuke, ez, alaxe zan, ez? Eizaga eta Iga de Monreal eko mendia, ba hor erdi parea, pare arte bintzat, e, lañoz estalia, Horrek nahi zuen, esan nahi du ba, iruñe bea ere eta iruñe nartekoak e, estalita zerela. Eta beste aldera ere, ba, bueno, bintzat, altxatu aldera anio bai, barranka guztiori bai, eta altxasura ino, eta agian e, gazte izera ino, ez. Eta gu geuk, ba, bintzat pirumetrotik ora, ba, zeru urdina zabaitzaz, eta, eta eguzki ederraz e, gozatuz, ez? Eutxigin behar aino artera salte hiteko tentazio hori. Hori da. <gülüyor> bai, irudi ikusgarria, irudi ederra eta gero ba, antxe botatako orduak ere politak, ez? Gero bueltaia eh e, ezagutuz eta zapalduz e, egin genion, bueno, ibilbidez zirkularra eginez eta benetan sei bat, zazpi bat orduko bat besteko eh ibilaldia, e ez? Oso ederra eta eta bai. Onargazke irudia bain, orduan gaurkoan horixe, laino hartetikora urdina. Gure Arrastoa oparitxoare utzina izan gendun eta alastxe utzik gendun. Horrez naiz, gogoratzen mendiaren emendiaren izenarekin, mila da, ez dakit, hogeitaka metrogoko altuera batean, eta bai, oso bere izia da, ba, bertan e, antena luzeundi batzuk e, ikusten direlako, ez? Artxu eta, baina bertxak kantatuko dugu eskaratzetiko doinuekin itza 2014ko azken hitza. Bota. Bai, bueno, hitza hau e Iturri ba hortze azkeneko ordiziko literatur tailerrean e, bertan jasotakoa, e, ez? josen e, Josean Autik e, Apike eta bere berezitasuna ba dela hitze hitz bat hortze e, Ataunen ibiltzen da da, baina ez Ataun Luzes Avalean, baizik eta e, lauzerrekako auzoguna horretan ez lauzerreka hor esango nuke, eh, San Martín pasa Arrondo pasa eta San Gregorio biden eskubialdera ba hortik hartzen dela inoiz inguratu naiz e, inoiz, behin edo, bitan edo latxirrindu eartuta bizpa... inguratu gea, <laughs> inguratu gea. <laughs> bizkairu kilometrotan gora Eta, hoxe, ba, baserriak, e, ezkerrezkuinera, ba, nahiko sakabanatuak, eta hortxe, guna hortantxe, e, erabiltzen omen da itzao, eta hortxe bakarrik ez, apike, eta esateko, zaltzeko ba, ba, bakarrik, e, pelio bakarri dikola, apike dikola, e, hartaldea begira, edo Artaldea nola dagoen ikustera, edo... Aldapetangora zoko bakartida eta parreik genuen hain izan gera ondo pimarratoz izan ere hori da aurrera joatea atzera egin ezeka itz. Aldako... Pentsa aldaparen pikoa. Biltzen Ez bai, ni, apikekai leen... bilian. Bai, lehenengo kilometroneko bueno, lehune edo nahiko etxana da, baina bai, gero sartzen gea, bai, bigarren kilometro horretan eta horre... Benetan berriro ere guartetik ba, eza migilea bezala, baina benere lepoan eko tente eta, eta baina bueno, gustora bai Bueno, laino arteko urrudinean gaur idatzi tautziko degunitze? Apike Baizkarek asko? Ez horregatik Aizekak Jotzen zuen Haustuak erortzen Herri bakarti Aretan Gabuak luzea do. Bueno, porretan jai, mandi augurez karatzekidei, baina badaukagu zer kontatua Edo badaukagu zer kantatua Gerenkeienetan Ez galatzetik, beaseingo erreka jatetxeak babestutako tartea. Otordu eta mokaduriko xoenak, beaseingo erreka jatetxean, igartza jauregiaren parean. Mendigaina hartxu eta ez da. Antxe, antena artean topatu gunen, e, postontzia, postontziaren barruan plastiko txiki bat bai eta barruan Ba, bi egun aurretik e, idatzitako idatzitxo bat, e, ez da gite, gu abenduaren ogeita iruan izan gine, abenduaren ogeita batean, igande San Miguel linguruan e, feste entzuten, ez da, abenduaren ogeita batean. Bai, izango nuke, mendizal, Euskal mendizalen, e, eguna ospatu zela, ba, bai, e, igande hortan, ez. Idatzitxoura poltsikoratu, bestenak jasotza guztatze gulako, eta gurea antxutze genuen. Promesto bizi aten. Umen 2014 ari eginez eta 2015 zoriontsua opaz iristen den urrenguari. Aguregarare antseran antseran. 12en asitasan Boro jarduna, Odeien gaindiz zer urdinak, Argitu digueguna. Bi mila eta ama bostean, Urte berri laguna, Biotz biotzez opa dizugu, pozaz orion tasuna, eta gainik gain mendirik mendi ibiltzeko osasuna. Itxasuari begira egintako gogo eta batzuk dira gurren gobertsu bego tebanua biskor biskor koldorengana eta tarte emango dizuet. Ni, bueno, eta gu koldorekin jolasean eta solasean ibili bitartean, e, ez dakit askotan nortiz zerrentzuten dedan e, jolasa urte bukeraontarako ta eskatuko dizuet 2014ko hitza aukeratzeko. Hitz bat aukeratzeko. Saioaren bukearak gustoko duzuen hori edo aurten zuengan hiltzatua gelditu den hitz hori edo Zuri beltzetza Itz egin jolastea zaigulako arrats, Zuri ereskatuko izutko du, eh? eh? Ha itxan ez baken euka Zer izone Gore zonu baitza landatu dugu amildegi muturrean horrean. Koldo presto de? Bai. Horriak ondo ordenatuta? E, Guzti izez, baina moldatu naiz. Zustraia berriz lorrean. Zin dema gila hundiek alasateun testa, iru, bi, bat, koldo presto de? Bai. ak non zaden galdetzen dit nois na zure izena mialdi juκα nois na hegutegikorriaak aurpedat Zendat gau pasatudu dut zarris, zuetzauden enti. Karaitezan, malko zezan zenidan. Noiz bait, izango dugu, gura aukera zenbat dira hogeita marmila ordu? Ba asko, adibidez, e, koizeko ordu bietan, Koldo e, biz, biz, bizten duen bonbila eta idazten duen esaldipila. Horregatik da Koldo mutila eta nik uste dekainia humila. Nunkabitzen dira? Hore eta marmila orduoiek. Bueno, ba, lantxo batzuk egiten ditut eh, txekoak, nire mantenementurako bazkariak, osaria, karuiketak, eta e, gero... Mm. E, goizarba baino hiru lagordu lehenago biltzen naiz, e, iahunero bi ordu. paseoan, hoi e, errekaren ibaile egian eta han e, pizzi bid dorttio hoiek aurtzen ditut, eta gutxi askoba berro etxe jote naiz, eta zazpietan eseritztzen naiz ordenagailuan, E, ordu piztea egitea, e, interneten konektatua egote naiz e, zurekin e, alesmendizarekin e, atxerkarteko zamorarekin, tailbat idazle gaztegin harremanak oso on aditurarako sakontzen testuak bihatzen eta idazten orrialdu har nizun goldu bakarren batek zu koordinageo urrean egindako orduen jarraipena egingo balu Orduiek zertan pasatzen dituzunaren jarraipen egin gobalu, zertopatuko luke? Ba, horre intensibitate bat dago, jakinduri multzo importante baten ondorenen e, lortzen detena, ba, ispiratzea, emozionatzea, testuak irakurtzea, idaztea, eta zenbait e, e, proesa poetiko eta diesi e, poetikoa Aunditzea, eta ez bakarrik ordenagailuan, e, baizik eta gero jende askorekin harreman oso nola, nola dudan, ba hori ahoskoan jartzen dut e, ene baitan martxan, eta hitz egiten dut e, jende e, neretzako garantitxoa direnekin, alegia, ba ezkioko inakilekin, urretsuko bastarikarekin, Gabriel Kortarekin, eta oroar, e, obetuz noan ere diskursu narratiboa, obetuz noan ere poesia, eta nere mundu bukoriko filantropiko horretan akatsak izango nituen, baina ez hain galantzitsuak izango dienik. Koldo hamasi garna siginenetik, orendik badaukazu zerbait berria iratiri esateko? Orendik zerbaitekin harrituko nauzu? Berri berria ez tetuzte, gu ondo ari gara, e, senale hona da bost urtean erekin amasi aldiz kontatu izana, eta berriro e, bizkortuz, berriro sakonduz, berriro partekatuz, hemen txe gara amasi garen aldiz. Boa, nezkera arritunan zuberaz. Koldo, kaixo eta ongit horritakera. ere irati. Mm -hmm. Arritu nahuzu kotxean gento zela hitz berri bat irakatsi didazulako, diguzulako? Aratxe da, gaintzurdea da zaldibin e, lengua artzaiek e, e, e, zutena noski, esan e, behar da zaldibia e, aralar estibazioetan dagoela, antxe kokaturik erreka baten ondoan eta mendi inguratuta dago. Eta izoz beltza ere deitzen zaio zaldibian, Eta batez ere, ba, izotza berriz erreplikatzen denean hartzen duen kolore sutsuoi mendiak eta itxura e, erdi zuri, erdi e, ilun, iluna dangaintzurdea, berrik berrikitan izotza egiten duenean oraindik izotza ondigo agizaten direnean, sadebian erabiltzen den hitzak dangaintzurdea. Koldo Eskerik asko. Poltsiko sartuet, nik hitz itzberiek poltsikoan sartzen ditut? Burua, buruan sartzea hobe eta puntatzea euskatzen dirako azterketa bani dituzu. Baina esku hau moldatzen da poltsiko artean, buru artean baino? Bai, materia beti ere gorputzarekin handelatu e, ezkio, ba, alaxi da, gorputzak e, baditu biltokiak, burua batez ere memoriarentzat eta dieser... E, Pikselak asko izateak eta memoria ona izatea da ez da bakarin ere privilegioa edo suertea zureare bai oso so buru ona dezu. Eta behin da berriz, bere este gauza bat zorionak eman nahi izut, ba urrain idazleza ona intzarelako, tandra izia idatzi duturako. Bueno, eskerrik asko kondo. <laughs> Ala ere dena interneten kabitzen, ote umen da, eh, interneten bila jardun ezkero aurkituko dut, gain zurdea? Baliteke, Euskalzaindko iztegietan sartu badute eta saldbitatarren batgun bat zaile etxi batzea hartzaizarrak de eginndanago esaten dutela esate egun bat edo egoskorra edo hiiz batzuk oraindik sartzeke daudennak. Iztegi, euskaltzainiko iztegietan, da elu jareko baina existitzen direnak. Sasoia e, oponioa esatea bezala, esaten da, eta basire terbatuk ulertzen dute. Oponioa esanetzkoa, sasoia edo indarra dela, eta gaintzurdea, ni bezalako zaldibitar eta euskaldun zarrak tiki, -tiki entzunako itza da, ezteu potxikutik atera edo e, ezten lekutik atera alaxi da. Ba lenengo alegian hau da jartzen duna, eh? zaldi bitar ontzat gehienak ataunen erabiltzen ditugu. <risa> Baser. <risa> <risa> ba, <risa> Estagit, e, dana naxia dago noski, ba esaten dana Kulturistasunarekin e, auzoantasunare badago herrianistasuna eta familianistaszuna. Ez dakidakizuen edoozdaki zuen nik aspaldi izanuen e, etxe bakoitzean ezberdin hitz egiten da izdoinukera ezberdina izaten da, itzen morfologiak desberdina izaten da, taldea ta dago e, ba, debakoa izan, goyerikoa izan, saldibikoa izan, eta horrizitik eta ataundik berdin, han e, oitura dute, nundizatoz e, galdetzen badiozu, horrizitio netorek, eta undio, zaldibitio, zergatio, eta, bueno, e, berbara euskalkien azterketa, han sartu goinitateke baina netzako gaiak gauzo interesgarria dira euskara mamitzeko eta oraindik gaberatasun gehiago izateko hizkuntza aldetik kolosakarri dizu gaur 17 ipo eta ilusioa eta motivazioa eta gain giroan beste gauza bat esango dizut irati e, lortu dut e, egan ardizkaria biadiz E, oita maika poema e, argitaratzea eta e, erabaki hartu dut pixkatea meintzat ez diururik argitaratzea zeren adizkari honek argitaratuko dizkit eta ama ostok oain irakuriko ditudanak eta beste oita mar bihan duditut e, adizkari horretara eta oita mar argitaratuko eta dute Gauza xume da eder Maitasuna, gauza, xingle, etan da bare. Maitasuna, kafe bat ardo kopa bat, zure begiaratzak bart, itxastan badaren bai maitea. Horia errekaren egian, maitasunaren begian, hortzimugen artean gorderi zaitu terrian. Aralar armendian guru zelai intzak baitzen du goizaldare goizalbaren soslai eta oraindik izanai mutilalai maitasun eskolai bada eta hori dantzeko garaia tupitu nauzue neska ederrak tupitu nauzu pieza bakarreko karmen maiten induzun ama presen han eta hemen, izan kemenaren kemen. Maite zaitut herria, maite zaitut hizkuntza. maite hitut baso ostotxuak, lizar estimatuak, aralarko paso zera iederrak, denborak eman dako adurrak, eta aiduru nauzue, pres lanean jarraitzeko, lertsunak lotxati iragandiraka hotzetan, nere erritik, hotx egaberak, eta gartzak. Maite dut txinparta gero sua bihurtzen delako. Maite dut sua gero suarra bihurtzen delako. Pago ederra eta kintza. Eta maite dut bizitza, bihurturik bizi bizipoza. Malkoen artean bustitzen zaikopeta. Izateko Euskal poeta une oro sortuz hortzen Tasuna Arimaixillaren soan, miotzazpiko chokoan aldarazteko kemena ordadena. Arimaixillaren soan, miotzazpiko chokoan aldarazteko kemena ordadena. Ei, hey! gordetzen den orogaltzen da. Malkuartean bustitzen zait kopeta, askotan egiten aldu. Negar. Esan egizuet behin da berriro. Nik aspaldik asinuen e, jardun e, kolektiboa e, izateako lehen personak hartu behar du sozegua. Izamardu gauza eta izamardu kapaz bere e, desequilibrio emozionalak eta oleka bila e, da bilenak lehen ustutzeko bere karga espresibo guztiak, eta hoi espresio bidea eba besterik ez da. Markoak esaten duten kanta batean, e, munduak ez du malkoen beharrik, baina murkua, munduak malkoak sortu ditu. Eta nire kopeta guztia e, da malko ez, eta horrek garbitzen du markoen. E, garaztasun hori garbitzen du nire kopeta. Aske sentitzen nahi zo eginda, eta sendatuta geritzen naiz. Noiz hartzen da, goldo kopetik joan? Goizeeko lehenengo orguetan bakardadean nabilera eta e, Gabrieli deitzeako, Gabrieli ez dakitezan dizu edan azkeran jontan, oendik goizago deitzen dio, eta beak niri ere askatasun oroa, osoa dauka deitzeko goizeago, zeren al, Gabrielen nire beharra du, danik Gabrielen beharra dut. Nik ez dut Mariko erik izan, eta Gabrielek ama hostaldiz marikomio izan du. Gabrielek ez du orekarik horekarik, hiru ilu hadiz da eta ausi ditu eskafoide esak, eta jaderak. Eta horain hon da, bilabete bete fundazio matian, asinomatian sendatzen, sendatu dute, eta biok kriston elkarren beharra dugu. Nik launtzen dio berari, behar launtzen dineri. Ta goizeko malkoen artean, gosez da egarri, Koldo geskatzen du, izatea libre gure herri. Ineiz izpila hurrean, dituzu kopetako simurrak? Asko ez ditut, e, idu lauditut, baina horre testuigur horokorrean neko mutil mardule naiz. Nik uste dut e, kirola inuelako talan pixkat ez ditut ikaragarri esaten, baina e, neko... E, Osasuntsu nabilela ibidin nintzeela eta lan fisikoare egin nuela. Nolabait esateko nire bizitzaren fase batutan kamii izan itzen, ezer gutxien truke, e, reroPOI e, zeladore edo elizain lagunzailea la urte hospita psikiatikoan da ikasi dut gauza batu egiten beste batutan estres. E, E, mugatu batean arabera lana egitea eta gero beste propitate ere bate bat dut o, e, gaizkinagoenean nire burua esaten dut ostiek aur e, atzo baino tristeagoago ordu nire lana egiten dut zurritzen ikasi dut lasten nire e, kopetan daudeen zimuroiek eta e, e, atitude bat txarrak e, eta desera egitzaileak izan beharrean, etitu de jarrera era egitzaileak eta kontrolatzen. Lohutxalik hartu ez eztezagun, ona da tarteka tarteka bizitzak kopetakorea matematea? Eta gero, gain, gainera, goizeko gaintzurdearekin, laino, e, Markoien nikastasuna lehortzera ateratzen aiz, kalera. Eta ibizzen bi ordu, iru bezala lau, eta handut etxea, handut poesia, handut e, natura, handut e, baserria, hain ditut maitek, herria, hizkuntza, dizar e, ostotxuak, baso ostotxuak, zela jederrak, konplizia kompiz, naiz zaldibian, erritar Euskaltza lehizatearena, tegidaz lehizatearena. Eta belarretik eman nahi diot, entzun nahi duen guztiari, e, segura eratian egon gona izela beti, liburuak garritaratzen da poesik idazten ere bai, eta e, gero, ba, parte hartzen dudan ere zitaldi guztietan ere, txaloa besterik ez du jasutzen. Zumarra gara, iduna baliterari oraju naiz zazpia utetan, Erromabia dizgu naiz, atxarkartekokin zortzi urte aramatzt da hortziari begira aspalditik nago zenbatuaz izarrak banan bana. Ta zen badude? Asko? Ta zen bad eh, asko hala galtzen denik ikasleita eh, zen bad asko. Zenbakia ezin niteke kalkula infinituan? Ez da gure begia iristen e, ze hortzi mugara. Zer da infinituak ondo? Hortzi ba, mugara. <risa> Orduan ona da, bizitzak tarteka tarteka kopetakoren bate batea Ona, oso ona, <risa> jarrera eraik gizateko Kantu Kanto ederra da, Epeio eh, Ramirez hau. Bai, asko gustatzen zait Laguna dezu, ordi zidara. Bai botaakodo zo oso kantuarekin batera beste hiru bat poema Zdiriako amundarain Errekaren egian esskriba hoetxean jaio lanean zinen jaio Amundarain Erkaren egian maitasuna begian hortziaren mugetan maite zenuen herri langile oso tainina horri. Orain otzanak betiko plazan gelditzen gatzaizki guzu bizi esperantzan. Opagobi nere hogi, zuzara argi, zaudenean goizean oskarbi, aratxadez garbi. Kopeta beltza daukat, baina begia jota bi begi. goiz antxi idunaren begi. Goiz ere si errekaren laino,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 abenduaren hogeita goztean, egu berri on esaten debu. Zerzan behar da abenduaren hogeita zeian eta hogeita zazpian? Urte berrion, segurazko. Urte ikiri? berria da torrelako urte berrion eta osasuntxu bizitzeko opa zure lagunei, zure lakidei eta zure idazlekidei. Nola ospatzen ditu koldok, gabonak? Ba, normal. Ez dute aparteko ospakitzunik egiten, nire ordu tanabit eta... Arrebak laurtean esan e, dit be, berarekin afatzeko, baino nik ez dut e, e, imiskurenzin minimorik eta txikienik izan egin horrekin, eta etxea badaukat, sukandean badakit, beraz jaten dut, ehun normal batean jango banu ez dela. Nik ez du jaten, eguna alakoa dalako, bestelakoa dalako, jaten dut, gosea dudalako, bestela ez nintzateke lanean, amar-amabi hor doaituko, eta nintzake biziko jangabea. Koldo goiz joaten dagoera, arratsaldean. Boste terrik inguru sartzen naiz batez beste horian, eta goizten ordu bateak hogekitzen naiz, zazpio ordu terrik inguru loiten ditut, eta azkenan diontak eixego. Gero, era bateko logurea sartzen mazait, ondia, ba beste ordu terdi txoren bat egiten dut, jaiko ere isker. 2008-ko amabik anpaikadak, Koldo Lerenetxean arratxaldeko boste erdietan? Bai, ala mus, baina eta, esto koexistitzen, e, bakisu matematikan impurezaik eta onartzen, 15ko ostutaren sekulanez ditu jotzen 12 kanpai. 12 jotzen ditu, gaber goma bitan. Baina bueno, bakoitza bere burua gobernatzen duenez. Bai, e, bai, bai, bai, bai. E, Iren hezkuntza <risa> gain ditua dauka nota horrekin, honarekin, biharren hezkuntzare bai eta goi mailako ikasketetan, lehen siklua euskeraz zekainian atera noenduela marurte. Machi hango dezu. Bai gaurbait bai gaur lesodi geste dituzko egin e urtezar egunerako matxa balitege eta asteun normaletan ere ez dituta askotan esaten baino 5000 aldiz urte matxa hartzen dut jaten dut luko bat bakarrik adiko luku bat lukutxo bat eta <risa> uru goizearako main gainean uzten dut, eta batutan matxa gozaldu ere egiten dut Baina ez ehun hori E, abenduaren oita maika delako, edo Jesukristoren ospakizuna, edo abendua, edo eguberriak, edo gabonak, ez, e, gauza tipikoetan ez du sinisten. Egiak, e, aitortuz gero, e, egi sakonak eta e, sinistule izken gauzak e, azaldu berdi. Eta e, nazareteko Jesukristonare sistitzen e, zala gurutzean intzuterat hori dana sinisten dut, baina ez Eliza Evangelikoak eta Eliza e, Katolikoak Sajuan batalatzen e, bidez, idatzi zuen Jesucristo indagero, berroite irultegero, biblia eta e, li, li, liburu santuak esatendan dangustia ez den duztegian, da interpretazioat. Etxean oraintzen txen eskatu bat da bere amari galdezka, ama, zer da lukutxoa. Ba, lukutxoa da, E, matx e, adartxo bat. Matx alez beteta dagoen adartxo bat. 2000 amabostari desiorik eskatuko diozu? Ba berezidik ez, baino aurten bezaino naizatea osasutsu seitzia eta laneko moduan seitzea. Eta zer da aurten bezaino naizatea? Ba azkenen helburu batzu beteta bukatzea e, e, poesi berriak idaztea goizian goiz hegitzen seitzea eta eh ba, e, arte balore gutxi eman badiet eh eh diruai oingeia ematea esan haiet zurrago bihurtzea eta ez eh utzari golpe gehiei eman ematea Baizik eta realdadari da uneko gidoiari da uneko beharri Eta gutxinez, seure irratian amazazpigarna temezortzigerna egitea. Ha, ah, bai, eaztu intzait, barkatu zazu, oso buru nahezu irrati, gogoratu alazidia zu, eta eskertzen dizut, alaxi da, nire helburuetan erburuetan, sartzen da, eta torren urtean beste bie doi irratiz, seure irratira etortzea. Beste oleerkin mordeskate egin dituzun, seinal izango lako? Bai, alaxi da. euskaltasuna baso bata eta ez duzu aitzenea logikorik Nire euskaltasuna borre bata eta ez du alostorrerik Nire euskaltasuna bide bata eta ez duzaldizkorik Nire euskaltasuna lore bata Goizarbaren santzutan egoitzaren kopasean bizoz begietan ernai gogoko soslai maitasun eskolai goi eres goi zereskiaren amai aralarko harri Zuzinen nere errian larunari, gerozinen nainari, eginez basari, tesirazko erri, maitasunezko hogi, maitea oso, ta inaurri. Burbunetan zentzuak dira aski, ametsak dira amets, ustunitzen ustu, justu-justu, markoen artean gorputza ere bai. Ez nebidean maitasunezko gauzen bidez, gure bihotzetik gauza txarra bitez. Negun neguan, denboraren juanetorrian, oholaren mintzoan, maitasuna ez dagoenean, ez dagoen bitartean itzorian, goi zantzutan horia errekaren egia. Eustaltasuna bersobata eta ez dutxa peli. Euskaltasuna baso bat da eta ez du zua izenea logikorik Nire euskaltasuna liburu bat da eta ez du sotan harik Nire euskaltasuna mundu bat da eta ez du amerikarik Nire euskaltasuna Bekatu bata eta ez du mea kulpari Mire euskaltasuna bekatu bata eta ez du mea kulpari Mire euskaltasuna bekatu bata eta ez du mea kulpari Bai esanekaitz Nolako adazure euskaltasuna? Enbor bat, bizitza osoan e, e, familia euskalduna izan dut eta euskeratik itatik ikasi nuen eta bizi bi, beti bizi izan ez euskeraz akaz batzuk e, barne esangu aspaldik ari honi eta e, ala eta guztiz ere oitura, kodrian, herrian hitz egitekoa euskeraz izan deula eta geroganea hori gehitzen badiozu e, alfabetatzen ibili ginela idazten ikasi genuela babaliteke Askoa bakarik e, izan beharrean gure DiFC narratiba poetikoa hobetu izana irakurtzearekin idazten ikastearekin eta bueno, ba, oixe, bizitza e, da hizkuntza bat hitza e, du aldarri itzekin hitzekin jostattzen gea idazterakoan eta poetok ere eta eusskaldunok hizkuntzarekin de hititzarekin lanaiten dugu. Zein da zure laugarren abizena? E, elortza. Eta zen bat dakizke seguruz? Zortzi. Gauetan, edo goizaldera, paseoak egiten dituzunean, zein da beti-beti ikusten duzuna aurpegia, Zeinena? Ba, nekaine baino erkana, erretore ordea da, Euskal Herriko Universitatean, dizut, E, Neska Andre arduratsua da eta hitz egiten dugula ikusten ikus garen guztietan. Da esaten dit, e, demolarik ez duela txixai egiteko ere bost ordu loiten dituela eta ma ordu lanean da bitela. Ordu bat, oik eta guztietarik e, sartzen du ni bezala. Nimaino, utxixi hori bitzen da uste dut honiaz, nigeia hori biliko naiz. Zeren bea hori ziti behasenea gutendatani behasen ikzaldibia, hori zia, batez beste, ordu gehiago e, lan ardura handia dituelako eta erretore ordea delako, eta hori nekanen arpegia, eta beste batzuk erabai. Ordu laririk erabiltzen ez dut, e, Logika, eta bakarrik e, e, egoera limitetan e, behidatzen du, relegura, relegura. Eta es, zer egiten zara, nahiko atxeen hartzen duzunean? Bai, azken aldiontan, e, obeto. E, Eztait, hainbeziteko e, loguloik hartzen, e, ez dut bedikaziorik hartzen loiteko, eta beste minde gauzatarako, nekatuta e, iristen ahizuela, eta gutxien ez, azken aldiontan, zazpio luterrin loiteen ditut. Medikuak obeto bizitzeko zerbait utzi Behar duzula esango balizu, zer utziko zenuke len bizi? Nik e, idola lau gauza utzi beharrekoak utzi hitut. Beraz, beste bat kentzea eskatuko bali, e, esango nioke, ba, tabakoa, besterik ez. Demagun, zure bizitzako azkeneko telefono deia egiteko aukera duzula. Nori deituko zenioke eta zer esateko? Ba, gabri edi, zeren e, bere sufrimetua gutxitzea lortu dut, nire aurku onoiek entzuten dit, eta bere buruko gaixotasun horretan e, psikiatra papela kokatzen du berarekin, eta behar nola zartsegoa dan, beste eh, historia batzuetan gehi haudaki. Eh, malizia eta berak eh, gidotua dagoen lekuan bizi dituen paranoia jendearekin usteak dauzka eta satisfazioa gertego dituko nuke Gabrieli eunero, ba esateko bizi izela tazemos zemuz dagoen iraldetzeko. Kafesnea zenbat gaietarekin hartzen duzu? Gaietak ez dugu beti hartzen, eh? e, urtean lau bost dintu bakarrik hartzen dut gaietak. Kafea azukriarekin hartzen dut. Eta e, etxean kafea bakarrik. Ta e, kafeznea katilu bat eskatzen dut eta taberna seguran ez dut eskatzen bollo bat edo kolaxan bat hartzen dut hartzen dut kafeznea algarrik. Eta erregeek, zer ekartzeak egingo goli zuke ilusio? Bagian e, mendiko ekipon bat, Zre ohdik suertea dut beroitamez sortioarekin hoiko gosarekin gentzen naizena menndiak egteko auza gazzteloa joten gea, goitza pasatzea eta ohiduine parte hartzen eta auzolanen batez ere sardea erabiltzen dutondo txikitan basaritar epetobetoa ez nintzen, baino basaritartennintzen launtzea eta eskoarekin sardekin sarrdekin ohidu nahtzea eta hortko opponio aitzaten seitzea osasune eta erreztasune. gainera lehenengo iristea gustatzen zaizu taldean baazte. O izan hemez e, sortzi duten dituenean da postuak egite genituuenean, da ordun bai iristennintzen ni lehenengo mendira dira, e, ehun askotan dadi askotan orain lehenengoa ez e, jarri ezagun hoita hamar e, kideko talde bat kutemakia men dira hamargaren e, hamamigarren korrika egiten nuen bezala. hamezela.nik duela hoita zazpi urteko unen azkeneko erri maratoia eta irurion doita oztetik egun da berroita margarren sartu omenitzen. Da demora honain omen e, nuen, eta urrungo urtean sarsilu esten behasainen korritu, eta horrezko medalla mantzi daten. Zerraiteatik izango daireatik? Korrika egin zertarako, nora iristeko? Korrika orduan deporteak korrika itia zerako. E, nora iristeko, ba, buzure buruak indituzun, mugak edo buruak edo, edo sakrizizio asmoak, egin zertarako, Obetuz joateko eta eh, deportea itea ez da bakarrik elmuga bat jartzea baizik eta zure buruari helburu batzu jartzea. Bato erronkakoldo, aurtengoa oso gainan dugu baina 2015eko be zeingo san Silvestre lasterketa egingo dugu elkarrekin. Ez. Bujatuko <risa> litzateke era bat. Nigiz dut esaten bi ordu elkarrekin ibiliko ez ginitekenik. korrika Ordu erdi bat, edo ordu bete ez. Tamendian, hiru ordu baino gehiago ere ez, hiru ordu bai. Okabera iritsi nitzen, duela sehi urte. Urkulura puntaino ez, baina mila eta laleo metotan geditu nitzen, paisai nardagarri hori e, argazkidatzen, eta nere apunte historikoak eta ikonikoak hartzen. Eta gaztelura iriste naiz. Horain, eh, lehen bezala ezin guluke oitabikilometo eta undela oitabamos metro, korrik egin. Ez tetuzte bintzak. Behar hondibat, erio, edo adur, edo handi eh, batetik ateratzea ezbalitzer burua. Kodlo angoitik zer ikusten da? Itxasoa, Pirineoak, eh, goiz, eh, eh, oskarbi batean juten bazara txasoa, eh, detaileak ba, gaztelun e, txabola daude e, nainari dago parean okaben e, kronletxak zeuden kronletxak ikuskik dituen arrakskideroat altera genuen eta gero urrungo egunean nola ia nik e, adinarik ez dudan e, e, aventura e, larrigirik egiteko e, iparaldean geditzea doni bane galaz ikusten koiziko zortizatik atxaleko bostak arte pateatzen oien gazteak esaten dezueena, oinez ibitzen inori iportagabe eta faltagabe eta nere elizatxo bat ikusi, hango ur, e, e, eraikinen itxura ikusi eta e, olako, olako, olako batzuk esatente, zertarako ego, gero jetxegin behar baldin bada baita, eta logikoa da hori esatea Lengo baserritarak esaten dituztenolako ataradiak, badago, eta hamaika baserritar badago azkarrago eta intelegentea baino, eta de menosprezia zienak eta uste izan da, oi tontoa dituk, eta tontua bai tontoa dituk, e, gu ez zelako izen urdu etxe eki, eta etxadeu lauterik Zerra gila gira azteko. Ostoak aizeak astintzen ditu, erortzen ari dira laister da Leistera biluzik zuaitza, bihurtuaz egia atxekabea. Buru prestuak, bihotza justuak, gorpuza alferrak, marko jauziak, guzti guztiak, maitaldiak, basatiak eta eztiak Hae astindualdiak negar markoei Udazkena da ta hasi du ostoak erortzen ari dira begietatik markoa bezala. Gaur goizeko ordubietak ekin naiz, etaramamatzaat lau ordu Donostian, bi kalean neuria nola egiten duen ikusten eta beste bi koldo mitxelenan idazten. tia Guarda solari gabe eskuam sakeletan benabat biotia etcheti Koldo horba daukazu ornun Gabriel Kortaren liburu horre der bat. Aztu intzait, eh? ara, ara, ia ez dakit erra edo dementzia presenila edo asik ote zaigun ez deduzte zeren azkenik hobetua sentitzen aizuekin nagoenetik eta e, indartuzat memoria indartu aizkit kemena mandi ditzei eta honek idatzea dira berreunda amagos poema. Eta orain idakuriko duranak usto handiz Eka berkortak idatzi zuen itzaurrea, erura galtza motzetan liburuan, taneri gustatzen zaidana, eta zuri gustatzen zaitzuna. Ta ala da. Norbera da, bere bizitzaren moldekatzailea. lea. Aske naiz, ta ni naiz, nire bizitzaren aldura bakarra. Ta hakin, edo badakitzue, askatu suno la impretzia bakarradea dela hori estimarena kontuan hartu gabe zerren bakarradea ez du nik beti bilatzen ze gaizto ak batzuek sigiat itsatu egin sabelek aurrak takartzate gizatiarra da poesia arida arimaren egoera bada jarrera bat izateko modu bat poetak izkuntzarekin egiten du lan. Parnasoa ez da nire mendia, nire mendia muño txiki bada. Maite ditut beste poetak, maitasunak egiten du bihotza, artxiboetan katoliko, bizitzan bilatzaile. Aspaldi erabakin nuen, nere bizitza, nire jarrera bizitzan, poetaren izango zela, ta utopia zen oso sorik erabakin nuena. Ez nahiz maitasun eskale bat, maitasuna ez da eskatzen, eman egiten da. Horain arte, lau diburu kareratu ditut, eta lau harrenean lau diburua daude. Isiletik okaranak, arri hautsiak, eta azkenik lau harrena lau. Erura galtzamotzetan motzetan, borraren diburua da. Ez zein izango gauden bere bidea. Poetak, izkuntzarekin sortzen du artea. Nien deak utzi du, goizeko euri artia. Orain bukatzeko berrikitan irakuriko dut, Juan Carlos López Mugertzaren bertso bat, neri ere, E, gertatutakoa e, bidean, e, ulte askotan hori e, dalako. Eta azkenen, e, sufrimeran ikizita bestelik ez da, beste poeta batena idatzi zuenak garrara eta margoak liburuan, Felipe Arese beitea, saria, mila bederatzion da laroita maikan. Basamortuan aritu naiz maiz mintzatzen inoren erdian Ostasun gorrieneko higetetan, nera hu izan aiz anitzetan, ilotz bakarra. Samintasuna zer den ezagutzeak, ez dit horregatik amorerik eman. Orga gainetan logitea, oitu naiz. Rastateietan, bide erraustuetan, lehorreko bedari biurturik, eta eragaskotako paktuek, aizeberriek, marienat maneiatuko naute etorkizunean. Bitarte zuria iristean, untzia karboratu tegerika zeharkatu guru lakua nere animaren aziaz. Lo hartu horretik zenbat ardi zenbatzen dituzu? Zenbat ardi zenbatzeko denbora ematen dizu? Zenbatzeko zer, eh? Ardi ardi ardi bat ardi bi ardi hiru. Ah, bueno, ni ke eh, hori duela Maruta. Ayerrico Antonio dauzkan ardi egin itzen dut. Eta orain zer, doela... eren ardi bat, Antonioren ardi bi. Artaldea. Artalde <laughs> osoa. <laughs> Zuk esan dakizu hitamaz eh, ardi zen eta kontatzen ez aldakizu ba begik eh, eramaten zaituzte ikuskera horta eta batuta nahitzen aiz ara iriste nahizenean aiztangunako askara han parean dagoa jerdiko baserria eta Antonio ditu eh, orain ez dakit duela zazpio orte horitamamostart izituen gero handi bihurtetara begiratu nuen zematu nituen horitamabi eta tartean bakarre mat hil zeote duen, akatzeote duen jateko pentsatzen e, dut eta gero iten dizkion arkumeak eta ba, batzutan ugarit zailoazien hasiendea eta bestetan gutxitu baina lo hartu aurretik lo hartu aurretik begiak itxi jiro bat iten dut eskubitara gero beste bat uste iten dut eskerretara eta da, da eh, kontakizuna eta eta, eta, eta dana eta <gülüyor> esnatzen nora begira egoten zara eskubitara uste edo eskerretara ezkerre, eskerretara <gülüyor> Tesencia geskertia ranaduzuta. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> In tudo dokumentazio. Ame chaboratzen juso. Bai, batzu tam bai, bai. ezti bueno, eh. Gozamen batzuk, beste batzuk, ez gobatzu, beste batzu ke. Ezti da ame egiten da. Eh, bueno, oidan gutxi eh sartu nitzen e, ordu desegoki batean, eta irgustatzen orduietan loitea. Gero eh, logururik za geditzen gaue hitxiko.eta ha etxhar bat izan nuen fameniko persona batekin, baino ez da hainbeste gauzea. eta onak egin ditut kosammennezkoak. Ordu laurdan luzean diagonalean itzala karrua aukeratu ez zubi milaetaman zure hitza. Gaitz urrdea. <laughs> Oso espresio politia da, zaldiriko jendeak, danak ez dute jakingo, ikastolan... Ata hondarrek ere bai, jakin dugunez? Guk Euskara ikasi genuen esian da kalean, eta ez eskolan, eta gero alfabetatu ginen, idazle, edo ginen da ikasi genuen prozeso guztia, eta irakasle gean, naiz nio bain, idazlea baino, ohi herri herri giroan ibiz da. ginturdea. Balitze gelen esan azuk, iztegi batean ez aurkitzia, baina sartu lehik, eh? Bariokide bat bezala, beste baliokide bat bezala, izotzaren hitzari eh, erantziko hori genioke, eh? Eta zer egiten du urdeak hor? Ba, mendia eta urdea lotuta daude, urdean nuen mitzen direi bat, eh? <gülüyor> Mendi inguru ninteko die, eh? Ba, zer inguru, no? Isotzartea nirristaka. Gege ez naztuo, nopuñcha. Ez, isotzartea nirristaka. Bai, bai. Ahí bai. se estaría gero gainean. Itzen. Koldo nola gurtuko dugu 2014a, 2010 artean. Ba normal, eskatuz eh, ba patxara zaitzea, eh, grekarrek, filosofo grekarrek esaten Esango ditut, ataraxia hitza. Daaba pazientzia z galdu e, lekkokoappenak ondo egin eta perseverantzia gehixiigo hoarekin. Eta algalaka ez nauzu ikusiko, behar bad da mine ez da dolorez bai e, dadetua naitzzerako ez du desanaurrekin e, grabeadiennik, baino denok den esan duguna, e, perseverantzia gehi Eta pazientzekia horrekin e, ibiltzea eta lanarik emenakin eta oponiokin entzea. Bueno, kaldo 2000 amos zorion xo dizut. Zure helburu guztiak bete ditzazula. Eta amazazpi garna eta emezortzi garna hemen. Bale. Segure erratian. Oso ondo elati. Besar keda hondi hondi hondi bat. Zuri musu eder <laughs> Beste bat dueltan. <laughs> Begia ze komodua La vuntsarekin Kantaze komodua O roman gustkia araze komodua komo Itzarotun Yakite komodua Ukitze komo Mandiotik, zaldibiko kiskurgunek babestutako tartea Basareko produktuak eta oiko platerak kombinatzen dituena Basatxarri produktuak eta gaztak ere eskaintzen dira Larraitzabidean bidean larko benta Kiskurgune Egiteko <totik> Hogeita hamar he zuri. Izpilluua lagunona da. Izpillua lagunona da, ikusi gabekoei nola begiratu ikasteko. Ez baita erraza, ume uste zenuen gorputza, tema kome ulertzea ezpaita erraza xalo uste zenuen aurpegia gotorratzen matea ezpaita erraza ukitzea eta sentitzea urteak zenbaki utz baino ez direnean denbora bizitza bete dela hegi Modu, trek Bitxia da, ispilurik ezean norgaren, norgaren azaleta azpegi ez genuke asmatuko. Nik, ni, azaleta azpegi ez ninduket ezagutuko. Iezuri bat antzeman nuen ekainean kizkurra da txorista artean. Ispiluaren argia idatzi nuen egunerokoen gogoetan. Izan godirasei dozazpi orain, agian amabi, banaka, banaka kontatzen ditut gaurero iesturiak eta banaka banaka idazten ditut gogoeten egunerokoan. Bos minutu ispilloaren aurran neure buruari begira, bos minutu ikusi gabekoei nola begiratu ikastenari naiz. Ispilloa lagun hona da neskatila zen gorputz emakumetua ere bai Maite ditut ilazuriak denboraren nora maite dut oraindik gotortu gabeko orpegi xaloa ispilua lagun hona da Gauero 5 minutuz geure burua hobeto ezagutzeko Zorionak itati ta urte askotarako Jatzeko modu bat laguntzarekin Nik neure buruari behiratzeko modu bat Odu mane guztkia aratzeko modu modu bat Itxaroten jakiteko modu bat bueno, bikote hitza pentsatu dezu, eh? bai, bueno, nik eh, lehen aldi batetan eh, bueno, maratilak torri maratilak torrizet eh, burura maratilak bihotzean kokatzen ditut eta bihotzak eta irekitzeko ez Baino horrein dela gutxi sartu da, baina ere begitatik eta baina ere belarritatik beste izberri bat Leder ele eder itz eder euskal mitologiatik eh, ateratakoa Eta, e, ez dakit, horrein bueltan, e, pentsatzen ere izan naiz, aizen politia izan daiteke, mutilantzat ala anezkantzat, agian bientzat, ez, amets, bietara jartzen da, iraitz ere bietara jartzen da, eta ele der zergatik ez, ez. Eta gero ezagutu dut ere kanta baten osagai, kanta oso, oso eder baten osagai bezela, horreindik e, labela lanetan dagoena, Baino oso eder datorrena, eta agian, egunen batetan, e, argira egingo duena, ez? Orduan itzakori, maratila eta ele der. Eka ez topa baldezu? Ba, nire itza sormiñ izango ba. Nire burue, ba, azken aldiontan, alaxe esenditzen de alako, sortzen eta griña bereziarekin gainera, ba, batez ere kantuetarako letrak, eta tarteka ba, doinu batzuk eta melodia batzuk ere, bai, nire buruaren arridurarako, ez da? Eta gia esan, ba, urte desintetan ego naiz agortu xamar, bai, idei aldetik, bai, bai, dazteko orduan, ez gogo faltan, baina bai, ez dakite, nahi hauietara ezin iritsita, ez? Eta azken aldian, bai, azkeneko urte honetan, Ose mankor, senditzen du ere burua, eta uste dut, ba, 2008-2008, ba, joritxo etoriko dala, ba, sor minez betea. Bani ere bi? 2008-2008 man aurrera mandeko bi proiektuen harira. Bani kere bat mozdadea. dadea. Iakiteko... Iamen gustura, joaten gara ordi zira, irakurle taldera eta azkenekoan hori semaigainera tugenuen hitza patxizu izartaren iruguturin irunetik, liburutik. Artzen diotalako kutsuara arabea baina hau ere ataundar bete-betea itza hau ere ataundar bete-betea. Azta motz ingurukoa, bertakoa gehiegi zabaltzen eztana arago ez toana. Begiak txikiarazten dituena, edo begiak haunditzen uzten ez dituena. Moz dadea, motzean estu lotutakoa. Eta begarne ezin bestean, zuen baimenarekin Alako egun batean Xabi Egirre lankidari ikasi niona Eta 2014an Irriparre Pozugarri Lapurtu dizkidana. Auzetan askatasunez jantzen auena Begirateko eta 30 urteak bete aurretik Amex bihurtu zaitan, ha? Andraizea. Eskutik ezzeko, ezzeko modu egiteko. Herriko, inzarrek, eman Gure herriko ipuintzarrek eman zioten dotea Egu berria iragartzeko tripa hundi arlotea Makilajean egin diogu operazio fuertea Kondaira aski metua dakar, baina zakua betea Baina betea abetea Kondaira aski metua dakar Baina zaku Aritu ginen? Aritu ginen, abenduaren ogeita lauan, eskean Egu berria ta kontsumoa tu dira elkarri Ibiliko zinen, etxerik etxe, baserriz baserri Konturatzen gara sarri, olentzerori Askoren gana iritsi zara baina, guztiei ez diezu eskatutakoa ekarri Egu guk saltzen dugu, tazuka urpegia jarri Beraz, nik bi mila eta hamabosttari eskatuko diot, zuri eskatu nizuna. Ume guzti guztiei ekarri diezaiela, espainetara hiria. Puliztateez gainezka jariz Eta hoinetakoen azpira jolasak. Amona osaba izeba ama dendako eska. Kaleak eta mendiak. Heen artean biltzen ditugu. Ate... Txorik eta beste animalia batzuk. Opparrikan ez darenanak, aurrik ezzotedu maite. Opparrikan ez dakarrenanak, aurrik zote du. Lanik ez dutenei, Lana, eta dutenei jarraikortasuna. Eta guzti-guztioi osasuna. Ah, eta irati zuri zorionak. Aur guztien ondasuna, asko keskulan oso merkean. Eskerek asko. <risa> Beste gauza bat ibueltak ari nintzen, aipatu dezunean zapatazpian jolasak, kezkatzen oen zerbait ibueltak ari nintzen, jostaiok ekartzen baldin baitu, olentzerok, edo 2000 maustak, edo erregeak, edo Santa Clausek, jostaiok ekartzen baldin baitu edo ezpaditu ere, edo ezpaditu edo ekartzen baditu ere, ekartezalabaintzat jolas egiteko irudimena. Ekaitz? Eta kiko Ekaitz Eta kiko Bi miletamagost on Berdin Sortzen direla Joxe izan zorion txu bi miletamagostean ere Bota bota <laughs> Ez berdin Osasuna denentzat eta ekaitz zion bezala Ez eh, lana Zerutik bera Hora ez da Elurra besterik jauzzi baina... Koldo bimilata amabost on Berdin <laughs> Izan zori ontsu Berdin Moix upotolo gana danoi Danoi berdin Eta datorren aster arte Bimilata amabost erarte Bimilata amalautik Bidai txiki luze motz On Eka itz? Kitxo, kitxo eta kitxo Mikel Marquez gaur Aio Gure herriko ipuginzarrek eman zioten dotea, Eegu berria iragartzeko Tripa handia Maquillajean egin diogu operazio fuertea Kondaira ki metua dakar Bañasa cua vetea Condairás ki metua dakar Bañasa cua vetea Egu berria, ta kontsumoa guztartu dira elkarri Telebistako aurren ordutan konturatzen gara sarri Olentzer hori esan diote gure enpresara etorri Egu guk saltzen dugu tazuka aurpegia jarri Egu berria guk saltzen dugu, Tazuka urpegia jarri. Publizitatez gainezka jarriz, Aurraren gogoa beten amo osaba izeba ama, dendako a amar eskaparate nen artean biltzen ditugu docen aterri paquete o paridan esta carrena aurrik du, maite o ez esta carrena aurrik ezotedu Maite. Olenzeroren bisita estan, aur guztien ondasuna. Askok eskulan oso merkean, jautzen dute gu Duko beste puntan daukazu, jostailu gile laguna Beste aurbate kegingo zuen, zukapurtuko duzuna Beste aurbate kegingo zuen, zukapurtuko duzuna Gauza kostata sortzen direla, ikasiz nahi ditu tezin. Lortzea asko kosta izana egiten ditu berezi. Zerutik bera oraindik ez da, elurra besterik jauzi. Baina ez zinda eskatu eta ez zinda dendan erosi. Baina ez dinda eskatu eta ez dinda dendan erosi Ura